Nyissátok ki a Bibliátokat, légy a Mózes első könyvénél, nagyon könnyű megtalálni, ez a Biblia első könyve. Csak Istinek mondom, mert most kért fel. <gül> Rendben van, szívtam a véredet, elnézést. Na, tehát akkor, a, akkor magamnak mondtam, hogy az emlékeztesse magam, hogy a Mózes első könyve az a Biblia első könyve, avval kezdődik. Oké. Okay. Na, ezt csak azért, mert az interneten is hallgatják. Tehát a 26. részt fogjuk, 26. Részt fogjuk megnézni, és meglepődnétek, hogy milyen sokan hallgatják a tatabányai bibliaórákat, mindegy. Na, tehát a múlt, múlt órákon, a múlt óránkon, aki nem volt itt, annak elmondanám, hogy eljutottunk a következő szereplőnkhöz, a következő patriárkához, Izsákhoz. Ábrahám fiához, Izsákhoz, ugye ő volt a, a csoda gyerek. Hát nem volt egy csoda gyerek, de maga az csoda volt, ami, ami ott vele történt, meg ahogy Isten megpróbálta az ő hitét, meg maga az, ahogy, ahogy őt kapták, az egy csoda volt. Elég keveset lehet olvasni Izsákról, nem sokat tudsz a Bibliában róla, ahogy mondtam, illetve az egész Bibliában azért lehet róla olvasni, de itt nagyon kevés van róla írva. Ő egy olyan pátriárka, egy olyan ősatya, aki, aki így majdnem mindent jól csinált. Azért mondom, hogy majdnem mindent, mert azért voltak hibái, de nem látott felsorolva, hogy és ott arra ment, és ott Isten ezt mondta, és ő nem csinálta, és mit tudom, hát egyszerűen csak így jó volt, és kész. Így jól csinálta a dolgait, a nagy részét. Nem sok minden történetet hallunk róla. Ma meg fogjuk nézni őt, majd utána, utána a fiait is, majd, majd, majd, majd. Um de szeretnék néhány dolgot, akik jegyzeteltek, meg készíthetitek a, a jegyzetfüzeteteket. Tudni kell két dolgot a két fiúról, majd mielőtt belemennénk az ő történetükbe. Az egyik, egyik az, hogy Ézsau, Ézsau, volt a férfias Csávó, ő volt a, ő volt a vadász, a szőr, nem azért volt férfias, mert szőrös volt, és Jákob pedig epilált, tehát nem, nem ez volt a különbség a kettő között, hanem hogy egyszer, ő, ő egy olyan típusú, el tudom képzelni, hogy egy ilyen vadász, Ilyen nagy darab és izmos, erős, éppen azért mert állandóan üzi a vadat meg, meg. Minden ő volt ez a, ez a típusú, az igazi, úgy mondták róla, hogy ő volt a macsó a macsó ember, aki Harry Davidson járt, és tudna. Ma ezt tudnám róla mondani. De. Eh, parancsolj. És nyilván lőtt, így van. Eh, de. De őt nem érdekelték a lelki dolgok, és ír róla a Biblia nekünk, hogy ő milyen volt. Léciás lapozatok velem a Malakiás könyvébe. Az, a, az az utolsó könyv. Nem, de. Utolsó könyv az Ószövetségben. Malakiás első részében, az 1 háromig 3-ig azt írja, az urigének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt eh, mondjátok, miben szerettél minket, vagy nem, eh, atyafiai, atyafia valai Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és, ő, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai eh, Sakáloké Tehát látunk róla a Bibliában egy dolgot, hogy őt gyűlölte Isten, nem szeret. Ez egy rossz szó, hogy gyűlölte. Nem volt kedves a szemei előtt ez az ember, Ézsau. Nem törődött a lelki, lelki dolgokkal. Kell, hogy tudjátok a karakterét mielőtt megnézzük ezt a mai történetet. Aztán a zsidókhoz írt levélbe lapozatok, ezt már könnyebb lesz megtalálni, ugye, mert állandóan ezt néztük most sokáig. Önyebben, ha. A zsidókhoz írt levé, 12. részében is olvasunk róla, a 16. 16. versben azt mondja, hogy ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az első jogát. És ha emlékeztek rá, ez maga, ez a parázna, ez nem feltétlenül ott azt jelenti, hogy törő, bár az is volt maga az, hogy nem, nem olyan nőket szedett össze magának, ami Istennek kedves, de maga, maga ott a házasságtörő, az, az azt jelenti, hogy egy férfi prostituált, aki eladja pillanatnyiért az örökké való dolgait. És a zsidókhoz írt levélszerzője ugye ott arra mutatott rá, ne legyetek ilyenek, ez nem kedves Istennek. Csak meg volna mutatni, hogy, hogy istentelen ember volt. Őt nem érdekelték, a, nem érdekelték a, az igazi lelki, lelki dolgok, nem járt az Úrral. Ő, ő volt az első szülött. <kül> Ő lett volna a családjának a lelki vezetője, ő lett volna az, aki egy nagyobbat, nagyobbat örökli, de Ézsó eladta az elsőszülöttségi jogát, egy tál. Lencsér, vagy nem tudom, hogy, hogy mi volt az. Nem érdekelte a lelki vezetés, meg hogy mi lett ebben, hanem egyszerűen csak azt mondta, hogy az a lényeg, hogy éhes vagyok. A teste volt a legfontosabb abban a pillanatban, hogy azt megelégítse, de látod, Istennek megvan a véleménye arról az emberről, aki, így, aki ilyen, akinek nem fontosak a lelki dolgok, nem kedves, nem kedves Isten előtt. Mm. Um, és eddig Jákobot, ahogy megismertük, ő egy, ő egy számító, számító egy agyafúrt, egy, még jobban fogjuk látni majd, hogy, hogy ő egy ügyeskedő, érdeklik őt Istennek a dolgaim, mert érdeklik de meg az áldás, meg a lelki dolgok, hogy, hogy elvegye az elsőszületség, de, de, de még mindig ott van benne ez a csaló, ez a megszerzem, megszerzem magamnak. Maga a neve jelentése is az, hogy a sarokba maró, ha itt voltál a múlt orán, azt tudom, aki a másik háta mögött, dolgozik. És, és tudjuk Jákobról az előző történetből, ahogy elvette az első szülőséget, hogy valószínűleg ő figyelte, ő várta azt, hogy hogyan lehet ezt. Én el, nem tudom elképzelni egyébként. Sokan azt mondják, hogy, hogy valószínűleg ő egy ilyen típusú volt, ilyen... Ah, hogy, hogy ő neki biztos minden rózsaszín volt, tudod? egy olyan fiú volt, mert, mert ő olyan kis cuki volt és főzött, tudod, hogy be lehet állítani róla egy ilyen képet is. De én, de, én kitud, de ahogy az egész életét nézem, én közelebbinek látom azt, hogy ő direkt tudta, hogy most fog hazajönni. Most csinálok valami kaját, és én ezt meg fogom játszani, mert amikor hazajön mindig éhes. El tudom képzelni ezt a számító szívet, ezt a, ami, ami volt -e Jákobban. És... És szeretném, hogy csak emlékeznénk, mielőtt belemegyünk ebbe a történetbe, mert a két testvért is fogjuk látni a mai, mai részünkben. Olvassuk a, a 26. rész első hat versét. Lön pedig éjség az országban, az első éjség után, mely Ábrahám idejében volt. Elméne ezért isák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba. Mert megjelent vala neki az úr, és azt mondta vala, ne menj alá Egyiptomban. Lakjál azon a földön, amelyet mondándok tenéked. Tartózkodjál ezen földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert tenéked, és a te magadnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amellyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak, és megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Mivel, hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet, lakozék ezért Izsák Gérárban. Ez egy érdekes dolog, itt két dolgot fogunk látni, és két, két reakciót Iszáknak az életéből. Az első tény, amit látunk, az az, hogy megint éhség lett. Ez egy érdekes dolog, a szerző ki is tér rá, hogy egy ugyanolyan, vagy hasonló, mint, mint Ábrahám korában, az ígéret földjén megint éjség van. Ez egy, ez egy tény, és ez jönni fog nekünk is a mi keresztény életünkbe. De Isten megparancsolja, de megint, hogy mondjuk ott Ábrahámnál nem parancsolta meg, Ábrahámnak csak mondta, hogy legyél itt, de Isten itt parancsolja, hogy maradj ott. Tehát Isten azt mondja neki, hogy bármennyire is csábító az Egyiptom, bármennyire is jól néz ki, és ott mindig van jó termés, nem menj oda, ne, ne menj arra a területre. És, és ehhez ígéret is társul itt, azt mondja, hogyha nem mész, akkor én itt foglak megáldani, itt az éjség közepén én téged meg foglak áldani. Lehet, hogy éjség lesz, de én áldást fogok neked adni. És a reakció erre az, hogy Izsák elindul és letelepedik Gérárban, a Filisteusok királyánál, Abiméleknél. Ővelem már találkoztunk korábban a Mózes első könyvében, és ott is mondtuk, hogy nem lehet ugyanaz az Abimélek, akivel Ábrahám találkozott, mint akivel Izsák találkozott. Ez valószínűleg a dinasztiának a neve mint Kennedyk, vagy nem értitek? Ez az Abimélek família, és itt vagy ifjabb, ifjabb Abimélekkel találkozunk. És érdekes ez a hely Gérár, ahol ő, ahol, ahol ő sok az erbetű, akkor mindent R mondok. Érdekes, hogy ez a ge, hely Gérár ugyan em, az ígéret földjén van, de nagyon-nagyon közel van em, Egyiptomhoz. Ha most meg tudnám mutatni, em, Bibliosulében föl is rajzoltam, hogy milyen, milyen közel lehet, nagyon közel, úgy nézett ki a rajzom, mint egy orra és egy pattanás rajta. Tehát olyan nagyon-nagyon közel van, hogy éppen hogy csak még itt vagyok az ígéret földjén, nem mentem oda, de közel, közel vagyok Egyiptom földjéhez. Nagyon fontos az számunkra. Hogy, hogy Istennel napi, napi kapcsolatban legyünk emberek. Könnyen elhagy, elhanyagoljuk, hogy napi kapcsolatunk legyen az Úrral, és ez, hogy elhanyagoljuk a napi kapcsolatunkat, az csomó mindenre hatással van. A reakciómra, amit mondok, ahogy teszek, mindenre. Mindenre, ahogy a feleségemmel bánok, gyerekeimmel, ahogy a világgal bánok, ahogy a világra nézek, mindenre, ha elhanyagolom Istennel a kapcsolatomat. Mert az én életem, ami egy új élet Krisztusban, az semmiféleképpen nem fog működni máshogyan, Isten szerint, csak ha Krisztusban maradok meg, azon a helyen. És csak így kérdezd meg magattól, hogy, hogy neked van -e egy áhítati időd? Nagyon fontos, hogy visszatérjünk ehhez a jó hagyományhoz, amit öreg keresztények hoztak nekünk, és ami, ami mellett annyit kardoskodtak, hogy tartsuk meg a napi áhítatunkat az Úrral, hogy legyen egy kapcsolatunk, mert ha az megszakad, minden más, amit Isten csinál bennünk, az, az meg fog szakadni. És fontos az, hogy egy hívő ott lesz áldott, ahova Isten hívja. Ha itt látjuk Izsákot, hogy, hogy, hogy, hogy Isten azt mondta neki, hogy jó, hogy mondta neki, hogy ott volt egy csatorna, hogy szólhatott hozzá, hogy maradj itt. Annak ellenére, ami történik, maradj a nehéz helyen. Ezen a nehéz helyen, ahol most nincs kaja, és nincsenek nagy dolgok, maradj ott meg. Tudod, hogy, hogy, hogy Izsák valószínű már döntött a fejébe, hogy megyek -e, el, úgy beszéltem, mint te nem eldöntötte, hanem ő már döntötte. Igaz? Na, sokat vagyok vele, és az erősebb egyéniség megváltoztat. Látod? Na, ő egy erősebb egyéniség. Tehát eldöntötte a fejébe, hogy ő már megy, és Isten de megállott, és azt mondja, Uram, én ezt már is, ez már ismerős ez a story. Valaki egyszer már elment, apu már egyszer elment, és nagyon gáz volt, és hiszem, hogy ő megállt, és adott helyet, hogy Isten szóljon, és Isten azt mondja, Tudom, hogy ez a helyzet, ne menj el innen. Mindegy, mit látsz. Maradj itt, és én itt foglak, itt foglak megáldani téged. Látod, milyen jó, hogyha kapcsolatunk van az Úrral? Mert ha nem lett volna kapcsolata, vagy ha nincs kapcsolatod, akkor valószínű elmenekülsz olyan helyekről, ahol Isten szeretné, hogy ott maradjál. Annak ellenére, hogy mi van, és Isten ott akart téged megáldani, annak ellenére, ami, ami van. Um, a testünk, az érzelmeink, a szemünknek a kívánsága mindig ellene akarnak menni Isten akaratának. A Galata levélbe 5. 5. részben 16-17. vers azt mondja, mondom pedig lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Tehát fontos nekünk, hogy ott legyünk, ahol Isten akar látni. Ez egy jó dolog, hogy Izsáknak is egy fontos volt, mert ott fogja Isten őt megáldani, és csak ott fogjuk megtapasztalni a gyümölcsözést. Hogyha valahol egy olyan helyen vagy, ahol Isten nem akar téged látni, abban ne is keressél gyümölcsöt. De ezért jó, hogyha megkérdezzük az Urat, hogy ő, hogy ő mit akar, és ezt már nem fogom tovább ragozni. Sokszor nagyon nehéz a hely, ahol vagyunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy csak így imádkozhatok is értelmeve kapcsolatban, hogy nehéz nézni a gyűlít néha, ahogy, ahogy emberek, akik Krisztusnak adják az életüket, aztán valamiért depressziósak, és föladják, és nem jönnek, és, és megkérdezem, hogy mi van, és akkor csak és volt, meg ézé, és nekem fáj nézni ezeket a dolgokat, hogy, hogy emberek csak úgy, eldobják ezeket az időket, és várják ugyan, hogy legyen valami lelki ébredés, és mindig azt hallom, a szemükben nézek, hogy, hogy legyen ébredés, de nem, nem értik meg, hogy, hogy, hogy Isten őket akarja használni, hogy legyen ébredés, és ha ők nincsenek ott, akkor, akkor nem lesz. Érted? Hogy nincsen, nincsen áldás, nah, nehéz nekem nézni, nehéz. és lehet, hogy neked is vannak olyan helyek az életedben, ahol nehéz lenni, de tudod, minden este, amikor oda megyek az úrhoz, Kérek erősítést. Uram, itt akarsz látni? Már volt, volt olyan, hogy uram, én most csomagolok és hazamegyek, és elég volt ebből az egészből, ami itt van. Nem belőletek, hanem csak nehéz volt hordozni ezeket a dolgokat, hogy láttam embereket menni tönkre, és nem tudok értük mit csinálni. Érted? hogy megteszem a dolgomat, és úgy érzem, hogy nem történik semmi néha. Ért? Tudom, hogy Isten hátul munkálkodik. Na és Istennek oda kell jönnie mindig, és azt mondani, hogy csak maradj itt. Maradja helyeden. Ott az én, ez az én akaratom. És én tudom nektek mondani, hogy Isten nekem megmondta, hogy ez az akarata, hogy itt legyek. Mondtak már három helyet is, hogy gyere ide, gyere oda. És, és azért nem mentem, nem azért, mert nem lett volna jobb, vagy csábítóbb, hanem azért nem mentem, mert Isten egyszer azt mondta, hogy én maradjak itt. És hogyha én elmennék arra a helyre, ami csábítóbban néz ki, Hiába néz ki jobban, én ott nem lennék áldott. Értitek, és én ezt elhiszem az Úrnak. Ez nagyon fontos neked is. Lesznek olyan helyek, helyzetek, nehéz, nehéz alatta maradni, de ezért fontos, hogy legyen az Úrtól szabad. Ezt nem fogom tudni megmondani neked, hogy amikor, amikor még ennyi nehézség van, még maradját, de amikor már ennyi van, akkor már mennyi. Nem, nem tudom, hogy Isten mit akar. Ez csak az te személyes kapcsolatod az Úrral. Hogy Isten, Isten szóljon hozzád. Ezért nagyon jó. És ezt nem akarom, hogy elveszítsétek. Hogy legyen személyes kapcsolatod Istennel. Így az igény keresztül imában olvassátok a bibliátokat. Nem kell szabályokat fölhozni. Csak keressétek az Urat, amikor időd van rá. Imádkozz, adj időt az Úrnak, hogy megerősítsen. Ne csak tegyél dolgokat, mert úgy érzed. Azért van, hogy sok keresztény és komolyan mondom, sajnos sok keresztény, nemrég beszéltem egy lelkipásztor barátommal, csak mennek ide, oda, és azt se tudják, hogy mi. Főleg a fiatalokat látom így sajnos. Én még a Greg bácsimtól megtanultam, És lát, nézek a Golgotában sok fiatal, most mit csinálják, Tis, most ide megyek, oda megyek, és, és nincs, egy jó, nincs egy jó idejük Istennel, amikor Isten megmondja nekik, hogy mit csináljanak. És nem mindenkire igaz ez, de sajnos szerintem sok nagy többségének ez lenne a megoldás az életére, hogy ne ütödjön mindig-mindenhova. És ez nekünk is egy kihívás. Halljunk Istentől, mindig. És tudod, a, a hitünk, a bizalmunk azon a helyen fog növekedni, ahol Isten akar minket látni, nem ott, ahol mi akarjuk. Mi akarjuk magunkat látni. Um, és Isten szeretné, hogy az életünknek például súlya legyen. Hogy ne legyen csak egy, a bizonyságod egy ilyen, tudod, ilyen, na igen, és ezt honnan tudod? Hanem azt tudjad mondani, hogy onnan tudom, hogy végigmentem rajta, és ott maradtam, és imádkoztam, és Isten szólt. Érted, az különbség, mintha, mintha hozzám is jöttek már úgy oda, hogy... <gül> Nem akarok senkit itt cikizni, csak tudod, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az Úr megállt, és csak itt szóval fel a fejjel, és így, és így ránéztem, és azt mondom, hogy miről beszélsz te, vagy érted-e, hogy hol vagy, és szóval, akkor Isten súlyt adni az életünknek. És, és a tiédnek is, enyémnek is, és ezt úgy fogja elérni, hogy megtör minket. Hogy jön egy, egy ésség. Jön egy éjség az életünkbe. És hiszem, hogy mindazok, még az a, az a srác is, aki odajött, és nagyon lelki akart lenni, és akiről most beszéltem, és azt mondta, hogy ja, csak tartsák ki meg minden, és csak tudtam róla, hogy most csak előadja, előadás folyik. És hiszem, hogy ő is meg lesz törve, és mindannyian meg kell, hogy legyünk törve. És hiszem, hogy ő majd egy idő után tudja mondani, Igazi súlyal, hogy gyerünk, mert én is mentem, és sírok veled, ember. Isten meg akar minket törni, ezért nem menekülj minden alól, amit Isten odaad neked. Mert, mert Isten munkálkodik, inkább kérdezd meg az urat, hogy most meneküljek. Érted? Hogy pár sokszor látni az apostolok cselekedetét, néha rohan, úgy menekül meg, néha megölik, úgy menekült meg, azt hitték, hogy meghalt, kihúzták a város szélére, néha Isten azt mondja, mindegy, hogy nehéz, maradj itt, a kót marad, érted? Hogy nem tudsz mondani egy sémát, hogy hogy kell csinálni. Minden az Istennel való kapcsolatomon múlik, hogy legyen kapcsolat És nem is az, hogy milyen nagy a hitem vagy, hanem egyszerűen csak, hogy engedelme, hogy Isten szóljon. Van-e az napomba egy idő? És tudod, hogyha ezt elhagytad, ezt a szokásodat minden más dologért, akkor érdemes visszahozni, és bátorítalak, és kérlek, hogy hozzátok vissza, hogy olvassátok az igét, és imádkoztok, keresitek az Urat az életeteknek a megoldásaira. Uh. Jézus maga, és most, hogyha jegyzetelsz, van aki jegyzetel? Elmondjam, vagy el sem mondjam? Jó, Marian jegyzetel. Zsidókhoz írt 2, 17, 18. Aztán az ötödik rész, hetedik verse és kilencedik verse. Megvan? Nem muszáj udalapoznatok, ott mind arról beszél, hogy, hogy maga Jézusnak is meg kellett tapasztalnia a nehézségeket, hogy hogy Egyet tudjon velünk érezni, együtt, együtt tudjon velünk érezni. Hogy, hogy megmutathassa teljes joggal és erővel, hogy van más út. Hogy ne csak úgy, ne tudjunk odállni elé és azt mondani, hogy hát és te ki vagy ide potyantam a mennyből. Te nem érezted, igaz? Nem, ő el tudta mondani, csecsemőként jött, végig szenvedett, soha nem védkezett. És Isten néha megpróbál minket ezért... És a Bibliában vannak egyértelmű képek, amire még rá akarok itt mutatni, és az egyik kép, az Egyiptom, az mindig a világ, a világnak a képe. A világ, mint nem keresztény világ. A világ, mint amit a sátán manipulál, és, és, és a világ, amiben a sátán, sátán a főnök. És az ígéret földje, ugye, az maga a keresztény élet, hogy Istennek élni, lelki, lelki életet élni. És, és érdekes, ha ezt szemléljük, hogy Izsák a világ és a keresztény életnek a határára ment. Tudod, hogy, hogy nem, nem ment át még a világba, de közel volt. Tudod, és érdekes ezt szemlélni, hogyha, hogyha a saját életünkre gondolkodunk, hogy hol húzzuk meg a határainkat. Bizonyos, bizonyos dolgokba. Ez a közel vagyok a világhoz, ott táncolok a sz szélén. Ez, ez nagyon veszélyes és színű és, és tudod, ezek a keresztények, akik ott táncolnak állandóan, hogy a világ meg a, meg a kereszténység, ezek az a baj, hogy hogy nem érzik magukat jól. És nem fogod magad jól érezni, ha ezt csinálod. Mert, mert túl sok van benned Istenből, hogy élvezd a világot. És tudod, nem fog megelégíteni már. Tudod, túl sok van benned Istenből, hogy élvezd a világot. És ez a hely ez nagyon veszélyes. És most lehetne megmutatnám nektek, mert a bibliaiskolában megmutattam, mert ez tök jól látni, hogy miért veszélyes a határon táncolni. Megmutathatom, Ricsi, leszel az alanyom? Oké? Okay. Gyertek, ez, most az internetesek azok így jártak, hogy ez, ez, a, határ, ez a határ, ez az igéletföldje, ez, ez Egyiptom. A Ricsi, Ricsi egy olyan keresztény, aki ide jön a határra, ugye? Itt van a határon. Nagyon közel van a világ. És itt van, keresztény vagyok, de azért nagyon nekem ezek a dolgok is. Tudod, de ha én ide jövök, és ezt csinálom, elég volt annyi, hogy ő már a világban legyen, ugye? De ha a Matt arrébb megy, és még a határ mindig ott van, és a Ricsi megint jön, de mondjuk a Ricsi itt húzza meg a határt, hogy én, én nem megyek közelebb ezekhez a dolgokhoz. Mert akkor, hogyha meglöknek, még akkor is ott maradt. És tudjátok, legyen, legyen nektek ez egy, legyen nekünk, nektek, kösz Ricsi, hogy ezért ögdöshettelek, teljesen jó volt. Érti? Hol húzod meg a határaidat? Ez a kérdés. Hol húzom meg a határaimat a világ felé? Mi az, amit még csinálok, és mi az, amit már nem csinálok? Mert nagyon veszélyes helyeken tudunk lenni. Például, most itt nagyon általános dolog. Mi az, amit megnézel a televízióban? Melyik karika? Érted? 12-es? Vagy te azt mondod, szabad vagyok a 18-asra is. Aha, csak aztán vigyázz a házasságodra. Mert az ördög ott van, hogy átlökjön. Hogy menj és elbukjál. Hogy tönkre menjen az életed. Értitek? De mondhatnám ezt bármi másra is a világgal kapcsolatban. Hol húzom meg a határt? Nem jó a határlátogatás. És tudod mit? Izsáknak se volt jó a határlátogatás. Mert meg ebből, hogy ő közelebb ment, Összeszedett már megint egy butaságot. 7.-tól 11 versigolvasom, olvasom. És mikor annak a helynek a lakosai az ő felesége felől érdeklődének, azt mondá vala, én hugom ő. Na, valakitől láttuk már ezt. Mert fél vala mondani, én feleségem. Gondolván, nehogy megöljenek engem a helynek lakosai Rebekáért. Mivel, hogy szép ábrázatú ő. És lőn idő múltával, hogy Abimélek, a filiszteusok királya, kitekintvén az ablakon látá Izsákot enyelegni Rebekával, az ő feleségével. Kiállta ezért Abimélek Izsáknak, és mondta, ímé, bizony, feleségedő, hogy hogyan mondhattad tehát, húgom ő. És mondta neki, Izsák, mert azt gondolám, hogy ne talán még meg kell halnom miatta. Na, ez egy nagyon jó mondat, de azért még olvasom tovább. És mondta Abimélek, miért mivelted ezt mi velünk? Ke kevés... Kevésbe múlt, hogy feleségeddel nem hát valaki a nép közül, és bűnt hoztál volna miránk. parancsol -e ezért, abimélek, mind az egész népnek, ezt mondván, aki ezt az embert vagy ennek feleségét illeténdi, bizonyal meg kell halnia. Hát igen, apuci. Apucinak a jó szokása, hogy elhatározták, hogy azt fogjuk hazudni. Ugye, mennyi, milyen hatással vagy a gyerekeidre, vagy leszel a gyerekeidre, az apuci az nagy hatással van a gyerekeire, úgyhogy, úgyhogy Ábrám is nagy hatással volt. És valószínűleg onnan hozta ezt a, ezt a megoldást, Izsák ugyanúgy elbukik, hogy Ábrám elbukott. Félek, félek meghalni, mond azt, hogy a hugom vagy, és kész. És az egy Mózesbe vonul ez az apai felelősség témája, és... És ő ezt a megoldást tanulta a apától. És itt felmerült a kérdés bennem, hogy tőlem a fiam milyen megoldást tanul az eset, eseteire. És fontos, hogy imádkozzunk, mint apák, vagy leendő apák, vagy nem tudom, mert imádkoznunk kell. Vagy talán ti már nem nagyon tudtok nem, hogy nem hogy jó, jó megoldásokat adjunk a, adjunk a gyerekeinknek, de tudod Abimélek is ismerte apjának a történetét, tehát így el tudt ezt az egész helyzetet, hogy, hogy vu van, <gül> valami történik, Ugyan, ugyanez volt apuval is, és azonnal parancsol, hogy nehogy valami gáz legyen, nehogy valami, nehogy valami baj legyen, lehet hogy, te, lehet, hogy te szabad vagy valamire megtenni, és még, még mindig a határlátogatásnál vagyunk. Lehet, hogy neked nem indítja be a fantáziádat, nincs rád hatással. Ez lehet, bármilyen dolog, ami a világban, világban van. Én sok mindenre szabad vagyok már, de mindig vannak olyan dolgok, amit még mindig nem merek megtenni, mert tudom, hogy rabságot hoznak. Nem vádol a lelkiismeretem, hogyha megteszem, vannak ilyen dolgaim. De mi van azokkal, akik körülöttünk vannak? Akik néznek ránk, és nagyon tetszik nekem Abiméleknek a, a világi embernek a, a válasza, hogy, hogy gyerek, majdnem bűnbe vittél minket. <gül> Tudod, a kereszténynek mondja a világi, hogy majdnem bűnbe vittél minket. Érted? Hogy ez már a leggázabb, amikor a, a nem keresztény rak helyre egy keresztény. Érted? Hogy helyezet beleszaladunk. Ebbe a dologban nem helyes, nem jó, nem jó, nem jó ilyen bizonyságnak lenni. Szóval, mi van azokkal, akik körülöttünk vannak, amikor éppen védkezünk? Fontos, hogy erre is figyelnünk kell. Hogy lehet, hogy te szabad vagy valamire megtenni, szólni, megmondani, de az körülötted rombol. Én gyűlölöm, gyűlölöm a nyelvemet. Mert mindig megmond dolgokat. És tudod, sokszor igaza van. De Pál azt mondja, ami nekem nagyon szólt az egy korintusba, hogy a gyenge lettem. És ez nekem mostanában nagyon forog a szívembe. Hogy igen, lehet, hogy igazam van, meg ő, ő gyenge, és béna, és máshogy kéne csinálnia, de nem én kell, hogy formáljam őt, hanem én nekem gyengének kell lenni ő érte, hogy ő majd erős legyen. Értitek? Nézni kell körül hogy mi történik a bűnünk, mit fog csinálni, vagy a szabadosságunk, az, hogy mi közelebb költözünk a világhoz, az lehet, hogy nekünk nem baj, de egyébként ez egy nagy hazugság, de mi van a körülöttünk lévőkkel, akik majd példát vesznek rólunk, akik, akik néznek, néznek minket. És lehet, hogy azt mondja Pál, hogy vigyázz a szabadságod, mert lehet, hogy a szabadságod miatt elkárhozik a te testvéred. Az ilyen nagyon kemény szó, nem? Amit, amit Pál mond. Ehhez Marian jegyzetelhetsz, megint csak nem akarok bemenni. Így a Korintusi levélbe örülök, hogy Marian tartod a frontot, és példás tatuálunk, és egy Korintus 8 9 12-ig, ezt fölírhatod. Tizedik rész 23-tól 24-ig, és ugyanebben a részben a 32-33. Pál erről a témáról beszél, mit csinál a körülöttünk lévőkkel ez a dolog. Tudod, nem csak magamról van szó, hanem, hanem mindenki másról. Ha érettnek mondod magad, akkor inkább nem az az érett, aki közel megy a határhoz. Értitek? Azt gondolják sokan, hogy az. És, és tök gáz, hogy, hogy az Isten kegyelmét néha kiforgatjuk, Nincsen egészséges istenfélelmünk. Tegnap beszéltem egy pásztor barátom és azt mondta, egy-több embert látok, hogy a kegyelemre hivatkozva e, isznak. A kegyelemre hivatkozva káromkodnak. A kegyelemre hivatkozva csinálnak dolgokat, amit nem lenne szabad. Mennek közel a határhoz. És tudod mit? Nagyon sajnálom ezt, hogy nincs egy egészséges Isten az emberekben. Nem félnek attól, hogy elbuknak. És tudod, ezért el fognak bukni. Ne gondold, hogy Izsáknak ez marha jól jött. Ez a dolog, hogy ott Isten előtt is, meg minden. Ez nem volt kedves az Úrnak. És tud, hozzáteszem, hogy ne gondold, hogy rád nincsenek hatással az egyiptomi dolgok. Mindannyian egy potenciális bűn források vagyunk. Az egész testünk képes mindenre. Úgyhogy figyelnünk kell a határainkra. Hol húzzuk meg a beszédünkbe, hogy mire nézünk. Jézus azt mondta, hogy ugye, ha megbotránkoztad a szemed, váld ki inkább. Jézus nagyon radikális dolgokat mondott. És tudod, egy jó példázat, hogyha botránkoztod téged az a dolog, hogy érzed, hogy elvisz Istentől, akkor vigyed távolabb a határt. húz meg ott, hogy nehogy baj legyen. 12-től olvasom tovább. <hül> és vete izsák azon a földön, és letné ki abban az esztendőben száz annyi, mert megáldá őt az úr. És gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala gyarapodásban, még nem, igen nagyjál lőn. És valaki néki apró és öreg és valanéki, valaki, apró öreg barma, így olvastam tovább, mert ez elég érdekes lett. És valanéki apró és öreg barma, és sok cselédje, és irítkedjenek ezért ráfilisteusok és mindazok a, a kutak, amelyeket az ő atyafi, atyának szolgái, Ábra, Ábrahámnak az ő atyának idejében ástak vala, behányák a filiszteusok, és betölték azokat földel. És mondd Abimélek Abbi Mélek Izsáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. Elméne ezért onnan Izsák, és Gérál völgyében, vonál fel a sátorát, és ott lakik, és ismét megássál, izsák a kutakat, amelyeket ástak vala az ő atyának, Ábrahámnak idejében, de amelyek Ábrahámnak, eh, Ábrahám holta után behánytak vala a filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, amely neveket adott vala azoknak az ő atya. Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott. Gérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival mondánk, miénk a víz, ezért nevezi a kútnak nevét észeknek, mivel hogy civakodnak vala ő vele. Más kutat is ásának, és azon is versengenének, ezért annak nevét szitnának nevezé. És tovább vonula onnan, és ás a más kutat, amely miatt nem versengének, ezért nevezi nevét, és én immár tágas helyet szerzett az Úr minékünk, és szaporodhatunk a földön. Felméne pedig onnan Beérsabába, az egy fontos hely, és megjelenék néki az Úr azon az éjszakán, és mondta: én vagyok Ábrahámnak a te atyádnak Istene, ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt épít ezért ott, és segítségül hívá az Úrnak nevét, és felvoná ott az ő sátorát, Izsák szolgái pedig kutatásának ottan. Abimélek pedig elméne őhozzá, Gérárból, Akhuzát, és Akhuzát az ő barátja, meg Pichol az ő hadvezére. És mondanék, Izsák, miért jöttetek én hozzám, halott gyűlöltök engem, és ö, elűztetek magatok közül. Ők pedig mondák, Látván láttuk, hogy az Úr van teveled, és mondának, legyen esküvés mi közöttünk, mi közöttünk, köztünk, és te közted, és kössünk frigyet teveled, hogy minket gonoszsal nem illetsz, valamint mi sem bántunk téged, és amint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsáttatunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy. Akkor vendégséget szerzenékik, és evének és ivának, reggel pedig felkelvén egymásnak megesküvének, és elbocsáták őket, őket Izsák, és elmenének őtőle békességgel. Ugyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet ástak vala, és mondanak néki, találtunk vizet, és elnevezé azt sibának <kül> Azokáért. Annak a városnak a neve beérsebb be be be be. Mind a. Minden mai napig. Ebben a, a történetben látunk egy jó dolgot, amit nem is gondoltam, hogy Isten, Isten csak így tan folyamatosan tanít, tanít nekem, és amit jó, hogy megtanulunk, ezt megtanulhatjuk Izsáktól. ahogy Szelíd. Izsák, Szelíd. Izsák nem harcoskodik, hanem Izsák tovább vonul, amikor, amikor jönnek, hogy elvegyék a kutat, hogy versengés, versengés lett. Ugye kiásta nehéz melóval, ott, ott van az enyém végre, és akkor jönnek, aztán azt mondják, hogy köszi, ez a miénk, puszi, menjetek tovább. És mennek tovább, és megint egy csomót ásnak, és megint van víz és megint jönnek, köszi, ez a miénk, viszlát. Érted, hogy nem látod őt, nem látod őt ott harcoskodni, keménykedni. Nem tudom, hogy volt-e harc maga, de, de nem jegyezte le nekünk az ige, hogy és harcoltak is, érte. Lehet, hogy volt ott a pásztorok közt nézeteltérés, a kut, hogy ez nem, ez miénk, hát ezt miástuk most ki. De Izsák talán azt parancsolta, nem, megyünk tovább. Megyünk, megyünk beljebb. Látod ezt Ábrahám és Lót esetében, ha emlékeztek arra, arra a példáról? Ábrahám nagyon jól csinálta. Azt mondta Lótnak, figyelj, nézz hova akarsz, én a temész arra, én megyek erre. Békességre törekedő. A Biblia azt mondja nekünk, ami most brutálisan megfedd engem, el se hiszitek. Azt mondja Jézus, boldogok, akik békességre igyekeznek hogy minden helyzetben azt nézik, hogy, hogy békességre igyekezzenek, hogy ne a háborúság legyen a vége. Ez egy nagyon jó bizonyság Istenről, mert Isten a békességre vágyik az emberekkel, nem a harcoskodásra. Harcoskodásra vágyik, hogy az ember békeit kössön vele. Ugye a Róma 5.1 azt mondja, és akkor békességünk van az Istennel. Krisztus által, Isten ezt akarta elérni, hogy az embernek békéje legyen. Nem, hogy harcoljon. És azért nagyon furcsa, amikor én is beleesek ilyen helyzetekbe, hogy egy harcba találom magam Istenért. Érted? Hogy, mintha hogy meg kéne védenem, és, és miért, miért mondanak az én Istenemről, és hogy képzelik azt, hogy, hogy érted, hogy... Sehogy nem képzelik, és ma megtörtént velem ez a dolog, és, és jöttem, és azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy ezt csináltam, hogy milyen, hogy mekkora rossz bizonyság voltam Jézusról, arra, hogy nem voltam szelíd abban a helyzetben, érted? Um. Tudod, miután, miután azt látjuk, hogy miután nyilvánosságra jött a bűne, amit csinált, Isten meg, megáldotta hatalmasan izsákot, és folyton csak, folyton csak gazdagodott. Isten áldása van e, rajta. Vannak, akik ezt az ige arra használják, hogy ugye, arról tanítsanak, hogy, hogy aki Istenre jár, az gazdag. Tudod, hát akkor mi a pokolba megyünk, emberek. De ugye ez nem igaz, ez hamis dolog. Jézusnak is nem volt egy fillérese. Tehát értitek? De hogyha adót kellett fizetni, akkor mondta Péternek, hogy menjen pecázza ott a lóvé, a halba. Tudod? Meg, hogyha kellett egy példázatot mondani, akkor kért valakitől, mert nem volt pénze. Érted? Hogy nagyon nem esik egybe a Bibliával ez a tanítás, és ezért nem is akarok rá sok időt pazarolni, de egyszerűen csak azt látott, hogy Isten áldotta őt, mert az ő utait járta. Ja. És szeretném nektek ezt megmutatni, hogy, hogy, hogy valahogy úgy látom Jézusban, hogy maga is egy szelíd, szelíd volt. Az 53. és 53-ban, tudjátok, az messiási Zsoltár, a végigolvasod, látod, hogy ő, hogy ő mennyire szelíd volt, hogy, hogy mint a bárányi nyírói előtt volt, hogy, hogy, hogy szidalmazták, ő nem szidalmazott vissza, hogy érdekes, hogy a, a mindenségnek a teremtője hagyta, hagyta a dolgot az igazságosan ítélőre, az ő atyára. Jézus ennyit csinálhatott volna. Igen, beszóltál? És elpöckölte volna a világnak a túlsó végébe. Érted? Vagy azt mondhatta volna, nem hiszed, hogy igazam van, Megmutassa egy pillanatra a poklot. Érted, hogy mindent megcsinálhatott volna, ami, de ő maga azt mondta, hogy ő, ő nem szólt semmi, ő hagy, azt írja az iga, hagyta az igazságosan ítélőre. És ezt szerintem tanuljuk meg ma, Izsáktól ezt a dolgot, hogy őt ha zargatták, ő tovább ment, tovább lépett. Istenem, menjek tovább, és nagyon érdekes, hogy nagyon érdekes, hogyha ha térkép megint lenne térképünk, akkor látnád, hogy ezek a ezek a nehézségek, amik jöttek, ezek egyre beljebb lögték őt az egyiptomi határtól. Képzeld, ez nagyon érdekes látni, ha esetleg van úgy bibliátok hátlapján, hát ne nézzétek meg most otthon, jó? Érdekes látni, hogy a nehézségek, azok ezek a dolgok, hogy ment még jobban, és még jobban beljebb jött a határtól. Még mindig nem jött teljesen be, de, de nekem nagyon tetszik ez a, ez a kép, hogy Isten néha, Ezeket a nehézségeinket, a hullámokat azért, azért hozza nekünk, mert nagyon el tudunk kényelmesedni és közel menni a határhoz, de amikor nehéz, és egyszer hirtelen csak ráeszmélünk, hogy Uram Isten, már egy nem imádkoztam, nem? Meg mikor olvastam utoljára a Bibliámat hogy úgy, hogy Isten szólj, akkor így ráeszmélünk a nehézségbe, hogy, hogy Uram, nekem szükségem van rád, és tudod, ezek a hullámok bejebb hoznak minket. Az ígéret földjére, ott bejebb tartanak minket. És hiszem azt, hogy szükségünk van néha ezekre a nehézségekre, amit, amiket Isten ad. De fontos azt is látni ebben a sztoriban, hogy hogy gonosznak soha nem fog tetszeni, hogyha te, te meg vagy áldva. Hogyha te neked békességed van, az Isten szerinti békességed van, ő erre féltékeny. Nem tetszik neki, és mindent meg fog tenni, hogy ezt ellopja tőled. Mindig meg fogja próbálni betemetni azokat a kutakat, amelyeket te ásolt, tudod, hogy keresünk egy jó helyet Istennel, ahol le, hú, ez működni fog, de a jön, és azt mondja, hogy nem fog működni, és próbálja betemetni azt a kutat. Találok egy másik helyet a napomba, akkor ő jön, és azt is el, megpróbálja elvenni tőlem, csak hogy nehogy találjak élő vizet e, Istennél. És vannak, akik ilyenkor föladják, hogy jó, akkor mindegy. Isten nem akarja, de akarja. Isten Nehogy azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy vele legyél naponta. Ő nagyon szeretné. Olyan nincs, hogy nem akarja. Ő mindig veled akar lenni. Úgyhogy dicsőíted őt, hogy keresed őt, és hogy én is ugyanezt teszem. Tehát nem csak rólatok van szó. Tudod, ez soha nem fog tetszeni a gonosznak, és meg fog tenni mindent. De tudod mit? Én szeretnélek benneteket bátorítani, hogyha ilyen emberi dolgokról van szó, mint ami nekem volt ma, hogy ne ti tapasztaltok, és emberek próbálnak jönni harcolni, és a gonosz próbálja betemetni azt a lelki dolgot, amit te már kiástál, és próbál beszennyezni, meg bekoszolni, és akarja, hogy a testet győzzön, és viselkedjél undorítóan, és utána röhögjön rajtad, hogy mit csináltál. Akkor, akkor emlékezzetek kérlek erre a, erre a történetre, amit ma hallottunk, és, és tegyük azt, amit Jézus tett, hogy ő ráhagyta az igazságosan ítélőre, amikor, amikor őt leköpték, amikor beszóltak neki. Ő ráhagyta. És ez, ez szerintem egy fontos dolog. A Jézus, amikor látta, például Pilátusban látod, látta, hogy van ajtó, és Pilátus felé ő szolgált. Ő elkezdte az evangéliumot hirdetni neki, az igazságról beszélt neki, meg minden. És a másik felé a. Mert, segítsem, nem Pilátus, a. Herodes. Herodes az az idióta, aki azt mondta, hogy csak csinálj nekünk valami trükköt itt. Érted? Jézus azt hogy egy szót se szólt. És hiszem, hogy ez a megítélésnek a lelke bennünk van. Nekem ma ott volt a megítélésnek a lelke, és tudod, mit kiabált rám, hogy. Ne csináld, nem mondd ki, ne, ne, ne, ne, csináld. Értitek? Abban a helyzetben, amikor én akartam védeni az Isten, tudod, az én Istenem. Tudod? De emlékezz, emlékezz erre, hogy van egy megítélés lelke bennünk, és látni fogod, hogy, hogy mi az, amikor ajtó nyílik, amikor valaki tényleg érdekel, és mi az, amikor egyszerűen csak rázd le a porta lábadról, és hagyd, hagyd az ítélőre, mert csak rontod az egész helyzetet. Érted, hogy, hogy, hogy ő csak tovább ment, és hány ilyen dolgot tud, tudnék sajnos felsorolni, amikor azt mondom, hogy ott is rontottam a helyzetem, meg ott is rontottam a helyzetem, pedig az a vágyam, hogy jó biztonság legyek. És néha egyszerűbb csak csöndben csöndbe maradni, befogni a szánkat, és azt mondani, hogy nem tudom, ne haragudj, látom, hogy csak kötekszel velem, és szeretlek, vagy nem tudom. Vagy egyszerűen csak tovább vonulni, mint ahogy izsák, izsák tovább vonult. Hogy szelidek legyünk. Azt mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok. Szelíd és alázatos, alázatos lelkű. És higgyétek -e, hogy nem úgy mondom, mint aki már brutálisan szelíd, hanem úgy mondom, mint aki akkorát esett ebbe ma, hogy szégyeli magát. Hogy meg kell tanulnunk szelídnek lenni. És, és én is ezért fogok imádkozni, mert... Akarok egy jó bizonyosság lenni, és nem, csak, nem ott kezdődik jó bizonyosságnak lenni, hogy ismered a helyes igéket, amit el kell mondani, hanem ott kezdődik, hogy talán, hogy megtanulunk szelideknek lenni az emberek, emberek felé, mert avval sok ajtó megnyílik, még a kemény szívvel bezárodnak a, az ajtók. Mindjárt befejezem, még egy, egy perc. Mindjárt, mindjárt, mindjárt, mindjárt. Így van. És egy utolsó üzenet ebből a, ebből a részből, hogy ne adjátok föl soha keresni mindig az Istentől való élő vizet. Ne föl, keresd mindig tovább azt a helyet, ahol, ahol te az Úrral tudsz lenni. Ne add föl. nem mondd azt, hogy én ezt már nem tudom megcsinálni. Keresd meg a helyet, ahol Istennel lehetsz. És tudod, ezek rész legyen egy példa, hogy meg fogod találni a helyet, ahol már békességet, békességet kapsz. Meg fogod találni a te bérsebb, a bérsebb ádat. Érted? Ahol Isten már békességet ad, és ahol ahol tudsz úrral lenni és ahol tudod inni az élő vizet, ahol tudsz növekedni, táplálkozni a saját idődben, idődben otthon. Érdekes, hogy, érdekes, hogy ez egy völgyben volt, ahol, ahol, eh, ahol megtalálták ezt a vizet. És én nem tudom, én sokat, sokatokat már jobban ismerlek és tudom, hogy, hogy vagytok völgyben. És nekem egy ilyen kép volt erre, hogy hogy tényleg néha Isten elvisz minket a bölgybe, a sötétbe, a le, hogy, hogy vizet találjunk. Hogy megtör minket, meg minden, hogy végre oda menjünk hozzá, és vizet, vizet találjunk. Azt mondja Pál erről ugye, hogy amikor én erőtlen vagyok, ő kijelentette Pál. Amikor erőtlen vagyok, na akkor vagyok a jó helyen, és ha te erőtlen vagy, akkor jó helyen vagy. Erőtlen vagyok, jó helyen vagyok, mert akkor Isten fogom kérni, őt fogom keresni, az élő vizet fogom keresni. Amikor erőtlen vagyok, akkor tisztában vagyok avval, hogy szükségem van rá. És nem gondolom azt, hogy én mindent, mindent meg tudok oldani. És végezetül elolvasom a 34-35. verset és befejezzük. Ó, ez teli lesz köhögéssel, szipogással. És mikor Ézsau 40 esztendős volt, feleségővevé, jehudított a Kitteus be, beéri lányát, és <gül> Boszmátot, a Kitteus Elon lányát, és ők valának Izsáknak és Rebekának lelkek keserűsége. Hát, de csak annyit mondanak, hogy válasszátok meg a feleségeteket, jó? Mindegy. Nem. <gül> Nem. Ézsó, val a feleségei, nagyon, nagyon erősen ragaszkodtak valószínűleg a, a, a, a saját kultúrájukhoz, azokat az isteneket e, imádhatták, e, nem tudom pontosan, és, és, és talán ez lehetett az, ami, ami keserűséget, keserűséget hozott. Mostanában minden egyes bibliórában van egy orfújásom. ezek aranyat fognak érni majd, most ebbe is rakok egyet. Teljesen jó. És, és ez volt, valószínűleg nagyon nehéz volt hordozni ezeket a nőket, akiket, akiket hozott hozott Ézsó, mert talán egyetlen nem félték, nem is akarták Istent, és talán amikor találkoztak, én nem tudom, hogy, hogy vagy együtt éltek egy nagy klámba akkor ez nehéz lehetett. és, és tudod, ezért is volt az, hogy hogy, hogy Ábraham nem akart a körülötte lévő népekből szedni Izsáknak, Izsáknak feleséget, de itt Ézsaut ezt megint látni, hogy egyetlen nem érdekli, hogy honnan csak nő legyen, vagy jól nézzen ki, vagy nem tudom. És ja, erről lehetne egy külön házassági bibliórát tartani. De tudod, mit? Izsáknak a mondata, hogy... Mondd azt, hogy a, a hugon vagy, mert nem akart meghalni érte. Az egy nagyon jó mondat. Fiúk, meg kell halni, hogy, hogy éljenek a lányok. Így van, akkor fognak igazán élni. Mindegy. Ja. Ezt majd egy férfi én megbeszéljük, ami a jövő hónapban lesz. Atyám, köszönjük neked az igédet és köszönjük, hogy sokra tanítasz minket, egy részem belül, és tisztában vagyok vele, hogy sok információ van, és szeretnék azért imádkozni, hogy azt az egy mondatot, azt az egy szót, amit ma nekünk mondtál, az segíts nekünk megszívlelni, és arra ráállni, belekapaszkodni, és úgy élni az életünket. Atyám, szeretnénk világítani ebbe a városba, imádkozom azért Istenem, hogy Bátoríts minket esténként, hogy állj mellénk és mondd azt, hogy, hogy maradj itt, mert sok emberünk van még. Istenem segíts nekünk, segíts, hogy a te hangodat hallva maradjunk a helyünkön, vagy a te hangodat hallva mozduljunk. Nem mozduljunk csak azért, mert úgy érezzük, úgy látjuk. Uram, mert ma láttuk, hogy te az éjség helyén is meg tudsz minket áldani, annak ellenére, hogy éjség van. Atyám, mert te mindenek fölött vagy. Te az éjségnek az Istene is vagy. És uram, te gondoskodó Isten vagy. Köszönjük neked ezt, köszönjük a városunkat, köszönjük a gyülekezetünket. És uram, szeretnék imádkozni ahelyett, hogy panaszkodnék. Istenem, munkálkodj a szívekbe, hogy vágyjanak az emberek szolgálni, vágyjanak hozzád jönni, vágyjanak hallani tőled, vágyjanak evangélizálni, vágyjanak, arra, hogy elhozzák a szomszédaikat, Uram, legyen az a vágy újra bennünk, mint ami az elején volt, hogy, hogy megragadtuk azokat, akik velünk voltak, és elhoztuk a Biblia órára. Atyám, kérlek, hogy adj nekünk ilyen bátorságot. Kérlek, ne hagyd, hogy elhanyagoljuk ezt, és segíts nekünk szelídnek lenni. Jézus nevében. Amen.